‫יש למישהו שאלות? ‫כן. ‫או, כן. ‫רציתי קצת להתחיל בשיר ‫של בודה, של יש-אין. ‫זה דבר שאני מת... מוכן ‫לחזור על השלט של השיר, ‫בלי כל ההסתבכויות ‫של כל סוגי ה-N, ההתפתחות של השיר. ‫שיש שם כמה Nים, ‫אז תגיד, יש, אין, ואם היה ככה... רגע, אתה מתכוון למשהו ממש, ‫אני לא... ‫-זה היה מה שהיה בשביל שעברו. ‫אה, אני מקווה שיש לי את זה בכלל. ‫אני חושב שמחקתי את זה, ‫שזה נמחק לי, זאת אומרת, ‫תכף, תן לי רגע לבדוק, רק שנייה. ‫בדקתי את זה בשביל מישהו אחר, ‫אבל יכול להיות שיש לי את זה ‫על המחשב ההוא. פלייק, כן, אין לי את זה, אבל רק שנייה, אני לא אולי אשליט את זה על המחשב. אולי אתה יכול לצאת את זה גם מאיזה קרמה, כי ממה שאתה זוכר זה מספיק. איך היה באמת? לא היה. מוזיקה כזאת, לא מוזיקת מעליות, אבל די סחרינית. וזה נחמד, זה צעיר שער. לא, לא סבלתי. אבל... <laughs> זה היה נחמד שיכולנו לבקר אתכם, וקשקשתי קצת עם אחותי ובעלה, עם חברה שלי שהייתה איתו. זה, זה נוח דלתי... <laughs> כן, הפלמנקו אז שהלכנו, היה באותו מקום, היה מקסים. ממש מרשים. ‫ממש, באמת. ‫ואחר כך לי לקחה אותנו, ‫אתם גם הייתם, לקבוצה של מוזיקאים ‫שמנגנת מוזיקה או טורקית ‫או מוזיקת עולם כמו טורקית ‫או משהו עם... ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. ‫-טורקית. אז בינתיים okay. אני רוצה קצת הגיגים על מה שאני כן, מה שכן נשאר לי, שזה בעצם, הוא נגע לי על המקום של הפחד מריקנות. אוקיי. Okay. כאילו, הוא אומר, יש, אין, כן, okay. ואם לא, לא היה... רגע, בואו בואו בואו בוא, בוא נדבר כן. לנושא עצמו, כאילו, על הנושא ה... של, של, ה... ה... של הריקנות. כן, צריך כן. להבין, ה-emptiness, הריקנות הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא שאין דברים, כן. אלא שלדברים אין קיום עצמאי. זה חשוב. יש דברים שאין להם קיום עצמאי. כן, כן. אוקיי. Okay. להגיד שיש דברים זה כבר, טיפל, זה כבר טיפה, זה כבר טיפה יש טיפה משהו, כבר, זה כן. כבר כן. יש משהו. כן, כן. אבל בוא נגיד ככה, אה, אה, יש עולם, בסדר? זה אני מסכים מקבל. יש. <laughs> זאת אומרת, יש יקום, יש עולם, יש הכל ביחד. גם הוא יכול להיות שהוא לא יתקיים לא, לא ברגע אחד, הוא יכול שלא להתקיים. הוא לא, לא, הקיום זה המהות שלו. Okay. אבל okay. בו, פחות okay. פילוסופיה, okay. כאילו, אני רוצה בדיוק, יותר לעניין. בדיוק. אבל החלוקה של הדבר הזה היא לא קפואה. בסדר? את זה אתם מוכנים לקבל? כאילו, החלוקה של הדבר, הדבר הזה היא לא קבועה. משתנה. זאת אומרת, הדוגמה שאני תמיד נותן, פה יש משהו, אתה יכול להגיד שהוא קומקום, ואתה יכול להגיד שהוא גוף של קומקום ומכסה. אוקיי, אוקיי. אם אתה מסתכל על זה בתור דבר אחד או שניים, זה אתה מחליט. אתה לא כל כך מחליט באמת, כי זה יותר דברים שנכנסו לך כש, כשגדלת וזה, אבל אתה מבין שאפשר לחלק משהו בכל מיני צורות. זה כמו שאת המספר 10, מספר 12, אני יכול להגיד שזה 3 כפול 2, אני יכול להגיד שזה 2 כפול 6, אני יכול להגיד שזה 1 כפול 12, נכון? אז העולם זה 12, ואני יכול לחלק את זה בכל מיני צורות. החלוקה היא לא שרירותית, כן? כי הנה, נתתי לך, אם אני מחלק למספרים שלמים, אז זה כל החלוקות שיש. זה יכול להיות גם, אומרים ש-12 כפול 1, זה לא 1 כפול 12, אבל זה החלוקות שיש. זה לא שרירותי, אבל זה גם לא חד-ערכי. עכשיו, אז זה מה שאומרת בעצם, מבחינה מסוימת, הריקות. זאת אומרת, ה... דבר שאתה רואה הוא דבר שאתה כאילו בצעת מתוך השלם ו... ואתה צריך לדעת את זה זה לא שאין דברים מבחינה זאת שאין כלום האפטינס הוא, הוא, הוא, הוא, הוא... הוא אומר שלדברים אין מהות כשלעצמם, הם לא עומדים באמת כשלעצמם. עכשיו, מצד שני אמרנו בזעם כל המדברים מדברים על זה, שבעצם הריקות הזאתי זה בדיוק אקוויוולנטי לתלות ההדדית. זאת אומרת, דיברנו על זה שכל הדברים משולבים אחד בשני, שכל דבר כולל בתוכו את כל היקום. איפה שאתה מחליט לעצור, שוב, זה... אתה לא יכול לעצור ב, בכל מקום, אבל יש מקומות מסוימים שאתה יכול לעצור. זאת אומרת, למשל, אמרנו שהנייר, הדף הנייר, הוא מכיל בתוכו את העץ. נכון? זה ברור לכולנו. אם לא היה עץ, לא היה נייר. אז אני יכול להגיד, הנייר והעץ, הם רצף אחד של סיבה ותוצאה, ופה אני עוצר. אבל אני יכול להגיד גם שהעץ לא היה נהפך נייר אם לא היו חוטבים אותו. ולכן אני יכול להוסיף לזה גם את החוטב ואת אשתו ואת הוריו ואת ארוחת צהריים ואת השמש שאירה עליו כשהוא חטב. זאת אומרת, בעצם באופן אבסולוטי בתוך הנייר הזה נמצא כל היקום. אבל יש דברים שהם יותר קרובים אליו ויש דברים שהם יותר רחוקים אליו. העץ הספציפי שממנו הוא נוצר הוא יותר קרוב אליו? היער, יתר העצים ביער הם פחות קרובים אליו, אבל הם גם כן שותפים בתוכו. זאת אומרת, שוב, חשוב, האמפטינס הוא לא ריקנות. הוא לא שאין כלום. ולכן לא צריך לפחד ממנו. הוא בסך הכל אומר ככה, כשאני נמצא בעולם, אני יכול לקבל את החלוקה המקובלת, בהחלט, אני יכול להגיד, כן, אה, אה, זה קומקום, ואני יכול להגיד, מתחשק לי לחלק חלוקה אחרת, בסדר? אני רוצה עכשיו להיות יצירתי. אוקיי? Okay. אז אני יכול להגיד, יש פה שני קומקומים על השולחן, והם חברים, והם נורא אוהבים אחד את השני, ואחד אדום אחד לבן, כמו בשיר על השני שושנים, והם צמד, הם זוג, אני מתייחס אליהם ביחד, שאני לא יכול לעשות תה קינמון בלי תמצית ומים, נכון? אז הם, הם, הם, הם ביחד, הם תמיד ביחד, הם הולכים לישון ביחד, הם קמים ביחד, כשכל הילדים הולכים לישון ולראות את החנוכה נשארים, אז מתחיל שם הקומקום והמטאטא וזה. הם חבר'ה ביחד. אז אתה אומר שאינטרנס זה בעצם לא ריקנות, אלא זה חופש לראות את המציאות כמו שאתה כן, רוצה. כן, כן. עכשיו שוב, כמו שאתה רוצה, אמרתי, זה טיפה זה מוגזם. מוגזם. זאת אומרת, אתה לא יכול איך שאתה רוצה. יש אבל הרבה מאוד דרגות חופש. אוקיי. כן? אוקיי. אתה... אתה מבין, זאת אומרת, זה לא שאני יכול להגיד ש... זה לא רק בעצם המילה כאילו זה כאילו, כאילו המילה היא קצת מהמטעה. כן, כן. כאילו היה צריך להגיד וולנינסט נגיד. כן, כן אז, כן, האור... כן, אז זה בדיוק הש... כן. החלק השני, שהוא ה-Dependent the Rising, שזה שלוב, שלוב היות, שהכל שלוב, זה הצד השני. עכשיו... זה נקרא הצד השני? זה אותו דבר בצד שני, זה הצד השני של האמפטינס, זה... שחלק קוראים לזה ככה וחלק קוראים לזה ככה, לא, לא, זה שני אספקטים של אותו דבר. יש פה ספר מאוד יפה, שאני לא אטריד אתכם בו עכשיו. אני נראה שזה יותר הגדרה נכונה של רולנין. זה המיון זה אותו דבר. זה מתוך ה... אם אתה מבין Dependenterizing, אז אתה מבין Emptiness, ואם אתה מבין Emptiness, אתה מבין Dependenterizing. ואחד גורר את השני. יש לנו יחס יותר חיובי למילה Dependenterize, בטח, עכשיו, מבחינה מסוימת... כן, כי זה כאילו מטעה, יש משהו במילה שזה גורם... אבל זה לא במקרה, ויש שם בהחלט כוונה. כי משה הבודה התחיל, עם מה הוא התחיל את הדרשה הראשונה שלו? עם סבל, נכון? כן. <laughs> למה? כי סבל זה דבר שמעניין. שגורם לך... שמעניין. שזה... כן, זה... דבר... אתה רוצה להקשיב. עכשיו, אותו דבר, מבחינה פעם. מסוימת, אמפטינס. <laughs> זאת אומרת, אם אני אומר לך אמפטינס, זה מעורר בך איזשהו רגש. אפילו אם זה רגש <laughs> של, של התנגדות. זה בסדר, כי הרגש, מהרגש הזה יוצא עניין, ומהעניין הזה יוצאת הבנה. ואם כאילו אפשר, כן, כן, תראו, נגיד עכשיו, כל ה-mindfulness, ה... מדיטיישן וכל זה, כשהם מביאים את זה למערב, אז הכל כן, בואו אנחנו רק נעשה אותך יותר בריא ויותר ערני ויותר הרמוני וכל זה, הבודהיזם הוא יותר, הוא יותר, נגיד אכזרי, אבל הוא לא כל כך מוותר, הוא לא כולו חיוכים וורדים, הוא רוצה מה יש לזה גם לו? מה? אתה לא יכול להגיד שמים זה וורדים. כי בעצם... בארצות הם הברית, הם... הברית ככה מציגים את זה. לא, אני לא, מלמד, לא מדבר על מיינפולנס בבודהיזם, שמלמדים אותך במסגרת בודהיסטית. לא, אבל בכלל, נגיד רק אלה, ש... בעצם כל אלה שהוציאו את המיינפולנס, הוציאו את זה מתוך הבודהיזם. נכון. ועשו את זה כאילו... אבל עדיין, במיינפולנס אתה מסתכל לתוך עצמך, זה לא דבר קל. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק ועודי בכל מקרה. אבל הם מנשים, הם מנשים. הם מנסים על פי רוב. כי העצמי ישיבה וההשתכלות, זה עבודה לא קלה. נכון, נכון, אבל הם, הם, הם, הם, הם מנסים לעשות לזה, את יודעת, שוגר קוטינג, אומרת, כמו אמריקאים, מנסים ללכת לעשות את המסגרת, הם יורידו כן. את כל המסגרת של ה... כן, כן, כן, אז... אז למה זה קשור למים? הם לא מדברים על אפטינס בכלל? מה, מה, ממש לא. לא? ממש לא. בבודהיזם <Eso> <away> <Charlott> לא בבודהיזם? לא בבודהיזם. יש משהו בארה״ב שנקרא מיינדפולנס. שאת זה מעבירים בחברות ובקורפורטס ול... בפסיכולוגיה אין... לפסיכולוגיה ולילדים והכל. מה זה זה אותו דבר? מה זאתי? מה זה תובנה? זה לא... זה אינסייט. פה, זה כן, כן, כן. מה את מיינדפולס? בסדר, קוראים לזה. תובנה קוראים לזה. לא, מיינדפולס הם קוראים לזה. אז בסדר, אז הם נכנסו לתוך הטרנד, אני לא יודע. בגלל? עזבי, עזבי, אתי, נו. אנחנו, לא חשוב. תג'ודית, אה... אני בטוח, אני בטוח, אני בטוח למדי שגם בארץ... יש כאלה שזה מה שהם מוכרים, זאת אומרת. אבל מיינדפלנס באמת היא שהם חלק מכל מיני דברים. הם גם חלק מהמודיעזם. נכון. אבל תלוי מה עושים את זה, איך לוקחים את זה. כן, כן, אבל בואו נעזוב את זה, חבר'ה. זה, אני לא אוהב להשמיץ, כי אני חושב שמי שעושה מיינדפלנס, זה הרבה יותר טוב מאשר מי שעושה סמים. לא, אני מדבר ברצינות. נתת עוד פעם אמפטינס אחר. כן. כי זה כל איזושהי הסתכלות. כן, כן. אז בסדר. שוב, השמצתי טיפה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. זה יותר טוב מהרבה דברים אחרים, והמון אנשים מסדנה של יכולים להידרדר לבודהיזם, אז זה טוב, אבל יש. בוא נגיד, יש בודהיסטים שמאוד מאוד כועסים על זה, ואני סתם אומר שאת ה, את ה, את ה, אה, הנושא של emptiness לא תמצאי שם, כי זה מסובך, מפחיד. כי זה קשה וכי זה מפחיד. אז אתה אומר שאמרו את זה בכוונה כדי לגרות את ה... יכול להיות, יכול להיות. גם אני לא יודע... כי כשאתה אומרים על העולם מלא, למשל, זה לא מעניין בעצם אף אחד, אחד לא מתייחס לזה כרצינות. בין היתר, כן. מה? כן, אבל בוא נגיד גם לדעתי במזרח, לא מפחדים מהריקונות או מהריקות כמו במערב. אם אני מסתכל על הטאואיזם למשל, זה... יש שם. כן, זה קשה עם כן, ואת יודעת נגיד בציור סיני, הרבה פעמים, יש שטחים עצומים ריקים, מה שלא תראי בציור מערבי. יש, יכול להיות בפינה איזה ציפור קטנה, וכל היתר ריק. הם לא פוחדים, חוץ מזה שאתם יודעים, ששונייתה, שזה ריקות, שזה אמפטינס, מזה יצאה של שנקראת זירו. ואת האפס המציאו בהודו ואם לא היה אפס לא היה לנו מטוסים. מה? אתה לא מזלזל בהודים, אה? מה? כל המתמטיקה זה אפס. נכון, נכון, הכל מוסר, כן. אוקיי, אז רצית את השריר? כן. בסדר. אז שאני אקרא אותו עוד פעם? פשוט לא, שאני אזכר? לא, לא, ש... כאילו בלי, בלי כל הפירוטים של הלא. כי כשאתה מתחיל, מתחיל עם, ה... ה... עם הפירוטים של הלא, זה מוציא אותי מה... מהזרימה של השיר. אוקיי, אז מה, את הכן? אה, פשוט אה, לא, אז אנחנו יודעים שיש את כל הלא עם, אה, כן. בכל שורה. כל... כן. Okay. Okay. there is monks an unborn if they were not that unborn not there would not be the case that escape from the born would be discerned. <pers citoyens> עכשיו, עכשיו לאט לאט ובעברית, בסדר? אם לא היה הבלתי נברא הזה, שהוא דרך אגב גם כן ממש בטאו זה השורה הראשונה של הטאו ט'צ'ין, הבלתי נברא הזה הוא שבעצם נותן לנו את האפשרות לצאת מהנברא. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאילו בעולם שלנו. בסדר, בעולם שיש בו דברים, בעולם שיש בו חלוקות, בעולם שיש בו אה, אה, אה, אה, אה, אה, החלטות, בעולם שיש בו אה, מוסכמות, בעולם שיש בו חוקים, ויש עוד עולם אחד, הוא אותו עולם דרך אגב, אבל הוא אספקט אחר של אותו עולם. עכשיו, בזכות אותו עולם, שני, אנחנו יכולים לצאת מהעולם הזה. יכולים לצאת מהעולם של היש. כן. בזכות העולם של האין, אנחנו יכולים לצאת מהעולם של היש. כן. מה זאת אומרת לצאת מהעולם של היש? עכשיו, כל זה בעצם עוד פעם, לוותר על היש. בזכות העולם של האין, אנחנו יכולים לוותר על היש. כן, כן. עכשיו, okay. אני, אני, אני אגדיר את זה בצורה אחרת. בוא, בוא, בוא נשאר על הקו של הסיפור. כן, כן, כן, כן, בסדר. בגלל ש... זה מה שהוא אומר, זה כל השיר. לכן, יש את הבלתי נולד, בסדר? אם לא היה הבלתי נולד, אי אפשר היה לצאת, אי אפשר היה להבין בוח. את הנולד, נגיד. אבל בדיוק בגלל שיש את הבלתי נולד, היציאה מהנולד היא אפשרית. עוד פעם, זה וריאציה, זה אותו דבר רק בווריאציה אחרת של מילים. אמרתי, בזכות, כן, כן, הסוף זה חזרה כאילו. זה עוד חזרה, ומילים אחרות זה אותה... כן, כן. עכשיו, אני רוצה... להבין מה זה לא נולד בעצם. הלא נולד, אז, אז, אז במקום הלא נולד אני, אני אשתמש במילה, הוא קורא לזה unborn, unbecome, unmade, unfabricated. עכשיו אז אני אשתמש במילה unfabricated, בסדר? לא מפוברק. עברית פשוטה. יש עולם שהוא לא מפוברק. אנחנו חיים בעולם שהוא כן מפוברק. בגלל שיש עולם לא מפוברק, אנחנו יכולים לצאת מעולם המפוברק. עולם מפוברק זה כאילו מאיה? זה כאילו אשליה? כן, בדיוק. ממש ככה, ממש מאיה. זאת אומרת שיש עולם שהוא לא אשליה. כן, בוודאי. זה כל זה כל הפרמיס, זה כל הסיפור. גם אצל ההינדים, כל החיים שלך זה רק בשביל לצאת מהמאיה, נכון? עכשיו, איך אתה יוצא מהמאיה? על ידי זה פשוט שאתה רואה אותה כמאיה, זה הכל. אתה רואה את זה כמאיה, ואתה מזדהה שאתה מרגיש את החיבור של ההזדהות עם האל. כן. עכשיו, בוא נקרא לזה בצורה קצת אחרת, יש את העולם ש... של הסבל, בסדר? זה קצת יותר מדבר אלינו אולי. לא, רגע, רק שנייה, כן. עם... מהמאיה הזה. כן. כאילו, אני חושבת על הודו, אז במאיה, הם בעצם מבינים שההבנה שה... היא שהכל שהת... אחד בעצם. כאילו, כן. המאיה זה, אתה רואה המון המון דברים, נכון? כן, יודעת, כן, כן. כן. אבל כאילו, יציאה מהמאיה זה ההבנה שהכל אחד, כן. שהכל מחובר. אז זה בעצם פה. העולם האחר. כן, זה מה שאנחנו מדברים עליו פה. וקודם העולם לפני החלוקה, שאפשר להגיד שזה כאילו העולם של הילד, לפני שהוא חילק את החלוקות, זה עולם כפי שהוא, ואז לימדו אותו לחלק, ועכשיו אנחנו כבר לא יודעים בלי לחלק, אבל אפשר להגיע לעולם, שוב פעם, בלי חלוקה. מה ההבדל בין התינוק שלא יודע לחלק, ובינינו שיודעים לא לחלק, אנחנו ברצותינו יכולים גם לחלק. אם אני רוצה... אנחנו ש... לא יודעים את ההפוך. מה? כבר לא, תהפוך. לא, בשלב השלישי. בשלב שאנחנו כבר עברנו את הזה וכן הגענו למצב שאנחנו יכולים לחיות בעולם לא מחולק, mm -hmm. לא נאבד את העולם המחולק, בניגוד לתינוק שהעולם אצלו לא מחולק, אבל אנחנו כיוון שעברנו דרך העולם המחולק, אנחנו יכולים או להיות פה או להיות שם. אני יכול להסתכל על זה בתור צמד חמץ, זוג נחמד, ש שהתחתנו והולכים להקים משפחה. או שאני יכול להסתכל על זה בתור שניים, איך שאני רוצה. במידה מסוימת, כאילו, החוסר חלוקה הוא המשלים של החלוקה. זאת אומרת, הם לא סותרים אחד את השני, ויש פתגם זן כזה מאוד מפורסם, שאומר, לפני שלמדתי זן, הערים היו הרים והנהרות היו נהרות. כשהתחלתי ללמוד זן, הערים לא היו הרים והנהרות לא היו נהרות. וכשהבנתי זן, אז הערים הם שוב הרים והנהרות הם שוב נהרות. אבל שוב, אבל בצורה אחרת. כי אני יודע שלדבר הזה, כן, כולם קוראים לו נהר, וגם אני יכול לקרוא לו נהר. אבל אני לא חייב לקרוא לו נהר. אני אקרא לו נהר כשאני ארצה, או כשאני רוצה להגיד לך שפה יש נהר. אני לא כפוי לקרוא לו נהר. והתהליך הזה, שאנחנו יכולים לראות אותו, בעיקר במדיטציה, אבל גם בחיים, כשאני רואה משהו ומיד אני נותן לו שם, זה תהליך שאנחנו הרבה פעמים לא מודעים אליו בכלל, כי אני יכול... כרגיל אני רואה קומקום זה לא שאני, לא שאני רואה משהו אני רואה שאני נותן לו את השם קומקום ואז אני יודע שזה משהו שאני קורא לו קומקום אבל אם אני יכול לראות אותו כמו שהוא בלי, בלי לקרוא לו בשמות אז אני רואה את הדבר עצמו ואם מישהו ישאל אותי מה אתה רואה, אין לי שום בעיה להגיד לו אני רואה קומקום. בכלל לא מפריע לי. אבל אם אף אחד לא שואל אותי, ואני סתם יושב לי, ונהנה מהחיים, אז אני לא צריך לקרוא לו קומקום. אני מסתכל על זה, על הדבר הזה, אתה רואה שם את, ה... mm. את, ה... את היצור הזה? כן. Okay. אני לא יודע איך קוראים לו. Mm. אם אני אבדוק... בטוח שאני אדע, אבל אני יכול מאוד ליהנות ממנו גם אם אני לא יודע איך קוראים לו. כן. אבל אם אני זואולוג, אני יודע את השם שלו, ואני כבר לא יכול לראות אותו בלי השם שלו. לדעתי זה ילד של מרמיתה, אבל... הוא חמוד. <laughs> הוא חמוד, כן. אבל זה לא, זה זה לא מלאדה, זה מהריטריט שהלכנו עם ויווק. תגיד, אפרופו, אני מקווה לגבי... לא, לא, זה מצוין. אז בעצם יש יחסי גומלין דו-כיווניים בין היש והאין. בזכות האין אנחנו יכולים... להבין את היש, ובזכות היש אנחנו יכולים להבין ולוותר גם כן עליהם, כאילו, אתה יכול קצת לדבר על ה... לא כיווניות הזאת? תראה, פה סוטרת הלב, שהיא הסוטרה, הכי חזקה, נגיד, של המעיינה, יש פה פסוק שהוא מאוד מאוד ידוע, צו... כאן בהבנה המושלמת של ריפוטרה, צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. Mm -hmm. הריקות אינה נבדלת מהצורה, הצורה אינה נבדלת מהריקות. וגם כתוב, איפה זה? באיזשהו מקום, משפט שהוא כאילו עוד יותר, אה, אה, עוד יותר כאילו מהפכני. אני לא רואה איפה זה, אבל אני יכול להגיד לכם בטוח שזה. נירוונה היא סמסרה וסמסרה היא נירוונה. עכשיו זה מהפכני, כן, הרי אנחנו <קודם> נמצאים... כולם רוצים להגיע לנירוונה. כן, אנחנו נמצאים בשמסרה, שזה... עולם הבכה. אלמקה בכה. <קבחה> ואנחנו רוצים להגיע לנירוונה, אבל בעצם נירוונה זה סמסרה וסמסרה זה נירוונה. <עד> בדיוק בגלל זה. שיש יחסי... אני אומר שזה יחסי גומלין. כן. אבל אם יש יחסי גומלין, זה לא אומר שזה אותו דבר. אז אם ככה, אז האמירה שלך היא לא מספיק חזקה. אוקיי. לא, לא, אני... תסתכל... לא, לא, לא, לא, אז תסתכל... אני רק בגבולנות. הדוגמה, בסדר, אז הדוגמה היא למשל... יש לזה הרבה דוגמאות, אבל נגיד, תיקח אה, אה, בד, אה, לא כזה, אבל שהצד השני שלו, אתה יודע, יש לו צד שהוא okay. רואים את הכל, yeah. ובצד השני בלגן, בלגן, בלגן כזה, לא רואים, יש קשרים, ו, okay. ו, ו, ו, ו, וצד אחד הוא לא הצד השני, אבל אבל זה אותו אחד. זה, זה אותו אחד. זה... זה שני הצדדים של אותו, של אותו, של דבר, אותו דבר. בדיוק. אז זה היחס בין ה... אתה מבין? אז זה היחס בין, היחס דקל בין היש והאין? כן. שזה שני... שני צדדים של אותו... כן. אותו, כן. אותו עולם? כן. וגם אני כבר... כן. אני אבל... אפילו יכול להגיד לך שזה ש... שתי הסתכלויות, שני אספקטים של אותו דבר. עכשיו, כיוון ש... קורונה עסוקה רגע, אז אני יכול לעסוק במשהו אחר שהיא קודם לא רצתה, <laughs> אז אפשר להסתכל גם על הנושא של סבל. זאת אומרת, מתי אני סובל? כשאני חושב שהמצב כפי שהוא כעת הוא לא בסדר, כן. הוא צריך להיות אחרת. ברור, כן. מתי אני לא סובל? כשאני לא חושב ככה. Okay. עכשיו, אז המצב עצמו הוא סבל או לא סבל? לא המצב סבל, אלא מה שקורה לי בראש זה סבל. בדיוק, לא. אז המצב הוא לא סבל ולא לא סבל. אוקיי. Okay. הוא סבל אם אני לא מקבל אותו, והוא לא סבל אם אני כן מקבל אותו. Okay. אבל המצב עצמו, הוא לא סבל ולא לא סבל. אוקיי. Okay. אנחנו חושבים שהמצב גורם לנו לסבל, אחרי שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שאנחנו הופכים את המצב לסבל. אבל מצד שני, אני גם לא יכול להגיד בצורה מוחלטת שהמצב הוא לא סבל. כי המצב הוא מצב, ואני כאילו אחליט איך להתייחס אליו. אם אני אקבל אותו, אז אני לא אסבול, ואם אני לא אקבל אותו, אני כן אסבול. ואם אני לא אקבל אותו, אז אני בסמסרה, ואם אני כן אקבל אותו, אני בנירוונה. ולכן, סמסרה זה נירוונה, ונירוונה זה סמסרה. אז התחיל להיות ברור. כן, כן, כן, מסתדר לי. בסדר. אז... אתה יכול לשלוח את השיר הזה? או שזה קשה לחיים? לא, אין לי שום בעיה, אני יכול לשלוח לכם, אבל זה כרגע זה... מה שקרה בעצם, אני תרגמתי את הכל לעברית, והכל מחקתי בטעות. אז יש לי אבל את המקור. באנגלית? כן. ואת זה אני אשלח לכם בשמחה, אם אתם רוצים. כן. ואפילו יש פה... יש פה אפילו הדגשות... מה? התחרפן לגמרי, איך שם לא נכבה לי. לא הספקתי אפילו לשלוח את הודעה. אה, כי עוד לא מלא, אבל יש לך את הטלפון. אה, נכון, יכולתי לראות, אבל די, זה מחיגר את הטלפון. היית צריכה רק לראות את הטלפון ולרשום אותו. לא חשבתי שזה ייסגר. כן. אז... אה, מאיפה כל זה התחיל, אם אתם זוכרים? שדיברתי על זה, דיברנו על זה שוויליאם אה, בלייק mm -hmm. נתן דוגמה... לזה שהוא היה בגיהנום והסבירו לו שם המלאכים שהוא צריך את התמונה לצייר בחומצה אה, על ידי טוב. זה שהוא יוריד את השכבה, מה, את הכיסוי ואז יראו את התמונה האמיתית שזה בדיוק איך שהיום צורבים בעצם מתכת ואז הוא כתב את השורה המאוד מפורסמת אם דלתות ההבנה היו מתנקות אז מה שהיה מופיע היה מה שיש באמת וזה האינסוף פחות או יותר, which is infinite, שהוא אינסופי נגיד, כן, ואז גם אמרנו שמה שחשוב להבין זה שאנחנו מחפשים פה משהו שהוא חיובי, זאת אומרת, לפעמים זה נראה, שה... אמרתי שהבודיזם הוא שלילי, שלא זה ולא זה, וכאב ועושר מוגדר על ידי חוסר סבל ואמפטינס, זה נחשב משהו שצריך להבין אותו והוא לא שלילי, הוא לא רע, כאילו, אז... אבל בסופו של דבר, מה שקורה, וזה חשוב להדגיש, שמעבר ל... כשדלתות ההבנה ייפתחו, זאת אומרת, כשנוריד את הצעיף שההינדים קוראים לו מאיה, אנחנו לא נהיה בריקנות, אנחנו פשוט נראה את העולם כמו שהוא. עכשיו, אם אני לא קורא לקומקום קומקום, עדיין יש קומקום. הוא עדיין יבוא לבד. כן, הוא עדיין יהיה. הוא, הוא, הוא לא יהיה קומקום, אבל הוא יהיה. ואז... יש לי הרבה יותר חופש, אני יכול לעשות ממנו בעצם מה שאני רוצה. יכול לעשות ממנו... זאת אומרת, כל הרעיון היה בעצם, כל הרעיון של אביקות, כן. כל הרעיון הוא שבעצם סוג של לשחרר אותך מסבל בעצם. בטח, כי אתה בטח. אתה יכול להסתכל על הדברים ככה, אתה יכול להסתכל עליהם ככה, זה נותן לך דברים שונים כי לדברים עצמם, יש מילה באנגלית שיש לה תרגום בעברית, לדברים עצמם אין אסנס. אין מה להם מהות. מהות, אין להם, אנחנו <ד> הם <ד> אלה שמלבישים עליהם את המהות. עכשיו, אני דווקא קורא ספר מאוד מעניין שנקרא Why Buddhism is True, שכתב אותו מישהו שהוא אה, אה, פסיכולוג אבולוציוני. אתם יודעים, יש כזאת דיסקלינה עכשיו, שמאוד מאוד פופולרית. שאומרת שבעצם כל ההתפתחות שלנו, כל ההתנהגויות שלנו וזה, זה הכל נעוץ באבולוציה בעצם, ולכל דבר צריך להיות הסבר פחות או יותר שקשור לאבולוציה, ולמה אנחנו, מה התפקיד של האבולוציה בעצם, זה לייצר יצורים שמצליחים להפיץ את הגנים שלהם בצורה הכי מוצלחת. וזה התפקיד בעצם שהאבולוציה כאילו היא לא באמת מודעת, אבל זה היה תפקיד שבדיעבד מסתבר כאילו מי שהצליח להפיץ את הגנים שלו הכי טוב הוא שרד וכל ההתפתחות שלנו מכוונת לכיוון הזה. אממה, האבולוציה שלנו מבחינה זאת היא נגמרה פחות או יותר כשהיינו ציידים לקטים זאת אומרת לפני כמה לא יודע מה מאות אלפי שנים? 30. מה? חמש אלפים שנים חמש אלחים שנה, זהו, לפני, פשוט לפני הלוואה, כן, לפני אברהם אבינו, נגיד, אז, אבל מה, ואז חיינו בקבוצות קטנות, וחיינו בסיבה עוינת מאוד וכל הזמן דרוכה, ושמה בעצם הגיעה ההתפתחות שלנו פחות או יותר לשיא, לא מבחינה זאת שזה השיא, אלא שבמצב הזה היינו הרבה אלפי שנים, עשרות אלפי שנים בטח, ומאז לא עברנו מספיק זמן בשביל לשנות אותנו אבולוציונית, למרות שכנראה יש שינויים, ולכן הרבה מאוד דברים שאנחנו, מההתנהגויות שלנו, הן בעצם תוצאה של ה... אפשר להסביר אותם כאילו בצורה אבולוציונית. למה אמרתי את כל זה? אני לא זוכר. אמרת שהוא פסיכולוג סביבתי. לפני זה. כן, אבל לפני זה, למה נזכרתי בזה? כי אמרתי משהו שהזכיר לי את זה. אני כן. אז... אבל מה אמרתי על דעתה? זה מה שמעניין אותי. יבוא. אין סופי אמרת. שאם נמחק כן. אוקיי. לא, לא, אני נזכר. דיברנו על אסנס. עכשיו, אחד ההסברים, כאילו, שמהכיוון ההוא, אומר שאנחנו כיצורים שהתפתחו בצורה אבולוציונית מסוימת, נוח לנו לתת לדברים אסנס. זאת אומרת, עדיף שאני יחשוב שלדברים יש אסנס, מאשר שאני אחשוב שאין להם אסנס. ברור. זה מאוד יעיל. עכשיו צריך לזכור, האבולוציה לא הביאה אותנו, לא מכוונת אותנו לראות את העולם כמו שהוא. היא מכוונת אותנו לראות את העולם כמו שטוב ליצור שרוצה להרבות את הגנים שלו. <חרור> וזה <חרור> במפורש <חרור> לא תמיד זהה לאמת. לא אבל, אבל השאלה היא לפי הזה, הרי בעלי חיים הם גם יצורים שרוצים לעבוד את הגנים שלהם, כן, אני מאמינה שהם סובלים פחות מבני אנוש. כן, אז, נכון. אז מה קלקלנו פה, כאילו, עשינו, איפה זה התקלקל? חיינו בלהקות. גם הם אבל, ופיתחנו לשון. וכשפיתחנו לשון, פיתחנו המון המון כישורים, ופיתחנו כוח מאוד מאוד חזק, אבל ביחד עם זה בא כל המחיר, כן. המילים שאתה כל כך אוהב חיים. כן, כן. עכשיו, למשל, לדוגמה, מה? זה שזה משתלם. כן, בהחלט. זה יש לזה מחיר פשוט. כן, כן, אבל יש לזה מחיר, המחיר של זה זה סבל. Okay. עכשיו, אתה יכול להמשיך להחזיק את המילים בלי לסבול. שוב, הרי אני לא אומר פה שאנחנו צריכים לראות את הכל כאילו זה דבר אחד כל הזמן, okay. אלא שאנחנו מקבלים קישור חדש שנותן לנו לראות את זה עם מילים או בלי מילים. חוץ מזה, כשאתה משחק במשחקי מילים, זה בכלל קשר. למה? כי אתה, אם אתה, אם המילים משמשות כלי משחק זה נהדר. הבעיה מתחילה כשאנשים מאמינים שהמילים הן מייצגות את המציאות. אבל אם אתה חושב שהמילים הם משחק זה בסדר גמור. כשאתה משחק שח, אתה לא חושב שבאמת אתה, אתה נלחם. לפעמים כן. <laughs> אבל כשאתה יוצא שנייה אחורה, אתה מבין שזה משחק. עכשיו כמובן כדאי לקחת את המשחק מאוד ברצינות אם רוצים לנצח אבל כש... כשאתה נעסוק טיפה אחורה ואתה רואה שזה משחק זה נהיה משהו אחר אתה עדיין יכול מאוד מאוד ליהנות עכשיו דוגמה למשל שני דברים מהפסיכולוגיה האבולוציונית אחד זה שאתה נוסע בכביש ומישהו חותך אותך ואז אתה כולך מתמלא זעם ואתה רודף אחריו ומנסה להעיף אותו מהכביש או משהו כזה שזו התנהגות די מקובלת קורית, קורית די, די מקובלת, קוראת, די, קוראת. די, די מקובלת. עכשיו ככה, מבחינה אבולוציונית אם מישהו העליב אותך או עשה לך משהו שמפחית ממעמדך בהחלט מוצדק שאתה תראה לו כמה אתה שווה עכשיו, אם אתה נמצא בתוך שבט של שלושים איש, ומישהו עשה לך דבר כזה, אמנם הוא לא עקף אותך בכביש, אבל נגיד הוא עשה לך אפילו תנועה מזלזלת, יותר טוב לא שתעמיד זה. אותו על מקומו, אחרת יש לו הרבה יותר סיכוי להפיץ את הגנים שלו מאשר לך. פשוט יעלם עליך בהיררכיה, והוא יבחר את הבחורה היותר פורייה יותר מהר. אז בהחלט, לכעס שמתעורר בך בגלל שמישהו עשה לך משהו שמפחית ממעמדך, יש מקום. עכשיו בכביש, אתה ראית מישהו והוא חתך אותך, הכעס שהתעורר בך זה בדיוק אותו כעס שהתעורר באדם הקדמון כשמישהו נתן לו נגיד סטירה קטנה או משהו כזה, אבל מה, האיש הזה שחתך אותך אתה לא מכיר אותו, <laughs> הוא לא ישפיע על עתידך אם אתה תשיג אותו, יכול להיות שהיא פתחה דלת והיא תיוצא איזה בריון ענקי שיחטיף לך מכות לא נורמליות. בעוד שבשבט שלך אתה ידעת בדיוק מה אתה יכול לעשות לו, אם, ואתה יכולת לעשות חשבון אם כדאי או לא כדאי. פה אתה לא יודע, אתה לא מכיר אותו, ואתה כולך מלא זעם, בדיוק כמו האדם הקדמון. למרות שבעצם הסיטואציה היא בכלל שונה. למה? כי אף אחד לא ראה את זה. שם ראו את זה אנשי השבט, ולכן זה, זאת הבעיה, לא זה שהוא עשה לך את זה. זה שהוא עשה לך, זה גם יכול להיות בעיה, אבל עיקר הבעיה זה החברה. פה אף אחד לא ראה את זה, אתה נוסע לבד, נגיד שאתה אפילו נוסע בלי בחורה, <אף> אתה אף אחד לא יודע את זה, אבל אתה באמת מתמלא כולך סם. ו... אז זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אה, ah, פה התעורר בי אבל הזעם הזה... הוא לא במקום, אז בסדר, אז הוא חתך אותי. אז אם אתה יהודי טוב, אז אתה נוקט בשיטת המטה, ואתה אומר, הוא בטח נורא ממהר, קרה לו משהו במשפחה, או... הוא איבד את הצפון, הוא, הוא, הוא, הוא חייב להגיע בזמן. יש לאפילפסיה. או משהו כזה, כן. או שאתה אומר, הוא כנראה סובל מפין קצר, אז הוא צריך להראות שהוא גבר, אני יודע. כל מיני, כל מיני דרכים יש בשביל... וזהו, וגמרנו, אתה ממשיך לסתור. אז אני באפת... רציתי בעצם יותר לדבר על האסנס, שהאסנס זה דבר שבעצם מאוד מאוד מועיל. לשרידות שלנו, אבל זה לא אומר שהוא דבר שבאמת קיים. זאת אומרת, למשל, אסן זה המהות, מהות, מהות של דבר, מהות של דבר, עוד לפני המשמעות. אנשים קוראים לו מהות, הוא קיים. אחרי זה אנחנו על זה אנחנו נותנים לו משמעות, ושמים סיפורים, ומפתחים כלפיו רגשות, אני אוהב את הקומקום, אני לא אוהב את הקומקום. הוא נחמד, הוא לא נחמד, הוא אסתטי, הוא לא אסתטי, הוא הצבע אני אוהב, אבל בשביל כל אני צריך לחשוב שיש לו, שיש לו אה, אה, מהות, ואז אני יכול להתחיל, אה, אה. עכשיו אנחנו, אמרתי, זה מאוד מועיל, ברור שזה מאוד מועיל מבחינת המחשבה שאני יכול לחלק את העולם לחלקים, יותר קל לנהל אותו, יותר קל לזכור דברים, הכל, הכל, הכל נכון. אבל כמו שהמשל ההודי המאוד מאוד מפורסם תמיד, זה על הנחש והחבל. אתה הולך בין, בשעת בין ארבעים, ואתה רואה חבל, ואתה בטוח שזה נחש. ואתה בטוח שזה נחש, ואתה לוקח אבן ומרוצץ לו את הראש, ואז אתה רואה שזה חבל. אז בעצם, כאילו עדיף לראות מהנחשים בתור חבל, מהחבלים בתור נחש, ולא נחש אחד בתור חבל. זה אז, אז, אז, אז, אז זה באמת, אה, אה, אה, אה, אה, יש לו יתרון אה, אבולוציוני. אבל בוא נגיד את אותו העיקרון האבולוציוני הזה, אנחנו המשכנו נגיד לנושא של ג'וקים. כן. <laughs> מודה <laughs> יש <פעם>. לנו <laughs> איזושהי חרדה בלתי רציונלית מג'וקים. קמאית, קמאית. עכשיו יכול להיות שהיה לזה פעם תפקיד, לא יודע, ג'וקים היו אוכלים לנו את האוכל, <laughs> ג'וקים היו... מסורים <laughs> <laughs> לא מחלות? לא 20 20 חשוב. מחלות, <laughs> היום, היום ג'וקים הם בלתי מזיקים לחלוטין, לפי כמה שאני יודע, נכון? הם באים מהביוב! אומרים שהם נושאים מחלות. הם באים מהביוב, מה כבר יכול טוב בהם? אוקיי. למה הם לא מוצאים מחלות, אבל הם לא ניקיים. והם מעידים על חוסר ניקי. אה, בדיוק. בקיצור... אה, נדלים. אה, נכנסו לנו שניים ועכשיו נדלין. לא נדלין, איך קוראים לזה? רב רגל. שחורים כאלה. רגל, נכנסו לנו. כן, כן, כן. שנותנים להם מכה הזו. פעמיים נכנסו. אתמול לימדתי את היחדים שלכם משחרורים, עשינו מזה גולגולים. כן. שאפשר... לימדתי אותם לבעוט בזה בלי שזה לגרוך אותם, כי אחרת זה מסריח אפשר לחשוב שזה איזה ליקור. ליפוד אותם נייר ומוציא נייר? אסנס, אנחנו, זאת אומרת, האבולוציה הביאה אותנו למצב <מח> שאנחנו רואים את העולם בצורה מסוימת, שאפילו היא לא הצורה הכי יעילה, אבל אולי שהייתה הצורה הכי יעילה פעם, והיא בכ... לא בהכרח נכונה, אפילו אם יש לה, אמרתי ג'וקים, כי נגיד מישהו גר בקומה חמישית, בחיים לא יכול להגיע לשם נחש, אבל הוא יכול לקום בבוקר ולהיות מטושטש ולראות חבל ולחשוב שזה נחש, עדיין. אבל זה לא בחיים, כי אם יש לך מטפס, אז זה... לא, נכון. מטפס בקומה חמישית. כן, אבל בואי נגיד, רוב הבתים החדשים בקומה חמישית, אין שום סיכוי שיגיע נחש. תל אביב. כן, נכון. הבעלה של כל שקראתי, זה בעלה של בני חרד. זה יכול להיות שזה ברוך מה שקנה באקוורים. מהאקוורים מה... יש לנו, היה לנו ש... אז מה שאני רוצה להגיד שוב, שחשוב להבין שהעולם שאנחנו רואים זה עולם שעוצב בשביל לעזור לנו לשרוד, או... להפיץ את הגנים שלנו, וזה לא בהכרח נכון. פחד, לא. מה? במיוחד פחד, פחד. עכשיו בכלל, בן אדם שהוא יצור חברתי, בנושאים החברתיים יש לו המון רגשות, וגם וה... פחד, לפעמים גם, כל, כל, כל הרגשות, קנאה. קנאה למשל זה רגש בהחלט שהוא נגיד מוצדק ב... בחברה קטנה שאתה רב על, ה... על המשאבים, בחברה אחרת זה קצת פחות מוצדק אולי, אבל עדיין זה לא, אנחנו לא כל כך מהר נפתרים מרגשות. יש מספיק לכולם. כן. נגיד, כן, כן, בעצם יש מספיק לכולם, אבל... זה אוקיי. <laughs> בואו, בואו נעשה משהו, קצת, משהו חדש. בסדר, אז נעזוב את זה, אני אשלח לכם את זה, למרות שיש פה הרבה דברים מעניינים, אבל... וגם <שיר> אמרת ש"השיר נגמר", לא? השיר נגמר, כן. אז, השיר... מה? מה? אז למה התכוונת שיש בזה דברים מעניינים? אה, באותו מאמר, כאילו, זה מתוך איזשהו מאמר כזה. אבל אני לא הכנתי אותו, אני הכנתי את זה. אז בואו נמשיך עם סוטרת הלב, כי דיברנו כבר על מרה ועל עבודה, עוד לא, נכון? לא, לא. אוקיי, אז בסדר. אז הפסוק, הפעם האחרונה הייתה שדיברנו שהירח הוא תמיד ירח, אתם זוכרים? שהוא פוחת וגדל ועדיין הוא נשאר ירח? ו... הפסוק כאילו מעשות ראיה על הדרמות, אין הן פוחתות ואינן נשלמות, זאת אומרת הדברים כאילו שאנחנו חושבים שהם גדלים וקטנים זה הכל רק אה, אה, אשליה, ועכשיו אי לכך בריקות אין צורה, אין רגשות, אין תפיסות, אין התניות מנטליות, אין הכרה, אתם זוכרים זה חמש תסקנדות זה החמשת הדברים שבעצם מרכיבים לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית או תורת הקיום הבודהיסטית את הדבר הזה, צורה, זה כאילו הגוף, זה רגשות, ואמרנו רגשות פה זה רק פלוס ומינוס, כאילו טוב, תפיסות, שזה כולל, מה? ונעב כן, כן, תפיסות, זה הפרספציות, זה כל הרשמי החושים אין התניות מנטליות, שזה כל מה שיוצא בעצם מ, מ, מרגשי החושים, כמו רצונות, כמו תחושות, כמו רגשות, כל הדברים האלה, שזה כאילו בעצם כל החלק הזה, ואין הכרה, הכרה נגיד זה, ה, שזה, זה המודעות לכל הדברים האלה. בריקוד אין צורה, אין רגשות, אין תפיסות, אין התניות מנטליות, אין הכרה. אין עין, לא אוזן, לא אף, לא אף, לא לשון, לא גוף, לא שכל, שזה חמשת, ששת החושים בעצם, כולל גם גוף. אין צורה, לא צליל, לא ריח, לא טעם, לא מישוש, לא מחשבה, שזה חמשת האינפוטים. אם יש עין אז יש צורה, אם יש אוזן אז יש צליל, אם יש אף אז יש ריח, אם יש לשון אז יש טעם, אם יש גוף אז יש מישוש, אם יש שכל אז יש מחשבה. Mm -hmm. זה... אין בורות ולא כיליון לבורות. אין... אה, אה, עכשיו אנחנו כל הזמן אומרים שהדבר הכי גרוע שיכול להיות זה הבורות. אבל שמה אין בורות ואין סוף לבורות. אין זקנה ומוות, אין כיליון לזקנה ולמוות. אין סבל, אין היווצרות של הסבל, אין הרס של הסבל. אין דרך. זה... ארבעת, זה, הזה, לא כן. זה מה שקורה בריקות. טוב, אנחנו לא, לא ככה תפסנו את הריקות. נגיע לזה. נגיע לזה. נגיע. עכשיו, שאומר, אין סבל, אין היווצרות הסבל, אין הרס הסבל, אין דרך, זה בעצם ארבעת האמיתות של הבודה. יש סבל, הסבל יש לו היווצרות, אפשר להרוס אותו, ויש דרך להגיע אליו. אומר, אין. אין. אין. אין הבנה ואין השגה. עכשיו זה מבחינה כאילו בודיסטית, נאיבית זה סוף העולם כל מה שאתם חושבים שזה הדברים שנכונים שאתם לומדים והולכים לאורכם הם כולם לא קיימים זה מה שאמרנו על לא נברא. כן ממש ככה כן אז הוא אומר המשפט ש... פותח באישור שכל חמש הסקנדות הן ריקות. עכשיו, מה זאת אומרת ריקות? שוב פעם, כשאני אומר ריקות, הכוונה היא לא שהן לא נמצאות, אלא שהן לא עצמאיות. הן כולן תלויות אחת בשנייה. אז שוב, אם אני אומר שאין הבנה, אין, אין, אין, אין בורות ואין סוף לבורות, אז בורות זה לא דבר שעומד בפני עצמו. אלא הוא תלוי בחוסר של הבורות, והחוסר של הבורות תלוי בבורות, אותו דבר כל הזמן. בחלק הבא של המשפט נמנים שמונה עשר של היסודות, שישה תברי החושים, שיש את עצמי החושים ושש התודעות, בסדר, לא חשוב. חלק הבא עוסק בשתים עשר ההתאבויות התלויות זו בזאת, הם לא משנה, הם יש 12 שלבים של התפתחות, שפעם למדנו אותם, אתם זוכרים, זה היה בציור. המעגל הגדול. בדיוק, כן. <laughs> החל <laughs> בבורות, <החיים>, מעגל <מה>? <laughs> <חל> החיים, כן. החל <laughs> בבורות וכלה בזקנה ובמוות. אז הכוונה בסודרה היא שאף לא אחת משתים עשרה אלה מסוגלת להתקיים לבדה. כל אחת מוכרחת להסתמך על קיומן של האחרות כדי להתקיים בעצמה, ולכן הן כולן ריקות. ירקות מקיום עצמאי. בדיוק. האמת היא שזה נורא קשה לקלוט את זה. לתכלס. כל פעם אני מרגישה שאני קצת קולדת, ועוד זה נעלם לי. זה מופשט נורא. אז תדעו א' שזה אחת, בסופו של דבר, זה אחת הסודרות הכי מסובכות שיש בכלל בבודיעיזם. אה, כן, הסודרת לב. כן, סודרת לב. אמנם אומרים אותה שלוש פעמים ביום, אבל היא... מה, זאת אומרת, הם קוראים את זה קודם? מה זה? מה? שלוש פעמים קוראים, כל פעם קוראים את זה כמלפה? את כל הסוטרה? לא עם ההסברים, אבל כן. כן, כן, למה אומר את זה? כולם אומרים את זה. זה חלק מכל... זה לא ארוך, והם אומרים את זה מהר, כמו שאשכנזים מתפללים. לא, לא, לא. רק הסוטרה. זה הסוטרה. מה שהקראת עכשיו? לא, לא. סופר, זה סך לא, עמוד וחצי נגיד, וכמו שלפני כל סשן של שיעור יש להם גם כן פרחות. למה זה כל כך חשוב? מברכים את המורים, מודים להם מה זה זה הגיע ל... יש סוטרת הלב, זה סוטרת הלב, נקרא את סוטרת הלב של 12 הפסוקים. סוטראת הלב של 500 פסוקים ויש של 30 אלף פסוקים זאת אומרת זה התמצית של התמצית של התמצית זה כאילו להזכיר לאנשים כן, שזה כמו כן, כן, כן. ישראל <laughs> <laughs> ורוב האנשים שאומרים את זה הם בכלל לא מבינים את זה <laughs> ותראי יש עוד יותר קצר זאת אומרת הם יכולים להגיד גם רק רומא פדמה הום שזה גם כן כאילו כולל את הכל, ואתה יכול גם להגיד רק אום, זאת אומרת שזה גם מספיק, זה גם כולל את הכל. אבל זה באמת, זאת אומרת, מה? אם הייתי פשוט את התפילה. זה מה פירוש של אומני פדמה? פדמה זה לוטוס כי באינדיה זה לוטוס. כן, כן, כן, אז מה זה אומני? אום אנחנו יודעים. אום. זה נו. זה יהלום, או אבן יקרה בעצם. זה לא כל כך רחוק. זה בעצם היהלום שבלוטוס. זה אום, מאני, פדמה, הום. שתי המילים בהתחלה ובסוף זה רק... הום, הום. לא, הום. לא, הום? לא. הום, מאני, פדמה, הום. הום בסוף? כן. אז מה המסמאות של כל המנטרה? שוב. ‫ההתחלה והסוף זה רק... ‫תוספות. ‫זה רק אמבלישמנט, כן. ‫סום זה ספיקס ואפרי פרקס. ‫כן, כן. ‫זה בעצם היהלום שבלוטוס. ‫האבן, אבן החן שבלוטוס. ‫אז כאילו, מה, מה... המשמעות של זה? ‫כאילו, מה אתה אומר? מצד אחד זה הבודה יושב על הלוטוס, ‫ומצד שני זה ה... חוכמה שבתוך העולם ויש לזה המון המון המון המון המון זה המון המון גם עניין של השתקפויות אבל הם כל הזמן על ההשתקפויות שזה כן, גם סוג של ריק. כן, כן, כן. הרשת של אינדרה, כן. כן. אבל בואו נחזור, אוקיי, מה? אוקיי. אתם רציתם אוקיי. רגע, כן. סודרת הלב, אוקיי. לא, אני חושבת מעל בין עולם. עכשיו כל אחת מהן מוכרחה להצתמך על קיומן של האחרות כדי להתקיים בעצמה, ה-12 לכן הן כולן ריקות, ובגלל שהן ריקות הן באמת קיימות. אמרנו כבר. כן. אותו עיקרון חל על ארבע אמיתות הנעלות. אין סבל, לא היווצרות לסבל, לא הרס לסבל, אין דרך. שוב, אותו דבר. אם לא היה סבל, אז לא היה היווצרות לסבל. אם לא היה סבל, לא היה הרס לסבל. אם לא היה סבל, לא היה צורך בדרך. ברור. חלק טוב, אחר... חזו, חזו, חזו, <laughs> האחרון... בלתייחס הזה הייתה של הרשימה הוא אין הבנה, אין השגה. הבנה, פרשנה, זה מהותו של הבודה. ואין הבנה, משמעו שלהבנה אין קיום נפרד. הבנה, וזה כל הזמן הוא חוזר לזה, עשויה מרחיבים שאינם הבנה. ממש כמו שבודה עשוי מרכיבים שאינם בודה. זה בעצם אחד הריקות אחד, אמרנו שריקות בעצם, אפשר להסתכל עליה בשלוש צורות. למה הדבר הוא ריק? כן, כי אין לא לו קיום עצמאי. כי אין לו קיום עצמאי, אבל למה אין לו קיום עצמאי? א', כי הוא מורכב מחלקים, כל דבר מורכב מחלקים. החלקים הם שונים מהדבר. כן, כן. זה נכון, הם מחוזקים. ולכן הדבר הוא לא קיים כשלעצמו. כן. אם, אם <שאלה> הספר <שאלה> מורכב מדפים, הדפים הם לא ספר. הדפים לא ספר. <שאלה> בלי הדפים לא היה ספר. לכן הספר <שאלה> תלוי, בדפים. תלוי בדפים ולכן הוא לא קיים כשלעצמו. כי הוא כבר תלוי בדברים. אז נכון שהדברים הם בתוכו. שמצד שני הוא תלוי בדברים שבחוץ. אז מצד אחד הוא תלוי בדברים שבתוכו. מצד שני הוא תלוי בדברים שמבחוץ, ומצד שלישי הוא תלוי בזה שאנחנו קוראים לו ספר. והאדם... שישהו כתב אותו גם. כן. והאדם כאילו... הוא מורכב מחמישה גם... חלקים. לפי עמודי אפילו, אפילו, כאילו, הוא גם מורכב, הוא גם צריך מיליון ואחד דברים לקיום שלו. ברור, כן, כל הוא, כל... כל... הוא תלוי בדברים חיצוניים. כל... כן. הוא הוא בעצמו כל... מורכב מכל מיני דברים. כן. וזה שאנחנו... אז אני יכול להגיד שבן אדם והחמצן שמסביבו זה מערכת אחת כן כי האדם בלי החמצן לא יכול להיות קיים אז כן. זה מערכת אחת אני מחליט באופן שרירותי להפסיק את הקיום של הבן אדם באור שלו פה יש לי אור כן פה יש לי אור פה יש לי אור מחוץ לאור זה לא אני בתוך האור זה אני Okay. אבל זו חלוקה לגמרי, לגמרי שינוי אותי. מה? ברור. Okay. כי כשאני אוכל, אז מתי האוכל נהיה עני? ברגע שהוא עובר את לא סתם אני צוחק. החיידקים שנכנסים, ואז... לא, ומי שמתעסק בהילינג, אז יגיד לך שהגבולות שלך הם לא האור, אלא הילה. כן, יש לי עוד הילה, אבל זה מה שאתה אומר, יש את האדם ויש את כל מה שהוא צריך בשביל הקיום שלו. שייפה להיות חלק כמו העולם החיצוני. כאילו, אני מקבל את זה בהקשר שאתה אמרת, כאילו, שיש את ה... שהגבול הוא, הוא, הוא לא שרירותי. לא, לא, קודם דיברת על זה שיש אה, תלות. כן. בין, בין, בין, בין כל דבר לכל דבר כן. יש תלות. כן. ואנחנו תלויים בכל מה שבחוץ. נכון. כדי שאנחנו נהיה קיימים. מת, נהיה מתקיים, כן. אז לכן על אנחנו לא פעם... יש מיליון דברים, אנחנו נכון. גם את הראש של השמש אנחנו צריכים. נכון, נכון, לכן אנחנו לא פעמים של עצמנו. אנחנו לא קיימנו של עצמנו. זהו. זה אותו דבר, כאילו, מכל הכיוונים. כן. אז זה שאנחנו תלויים בדברים האחרים, זה, זה. התנהגות מותנית. זה התנהגות אה, אה, אה, שלוויות. שלוב, בוא זה... ננסה רגע לעשות את זה פרקטית. תלותיות. כן. נגיד, סתם תיקח, כואב לך משהו או כואב רגשית? בוא נעשה את זה, תרגיש no. את זה יותר. כן. עכשיו אנחנו רוצים ליישם את זה, אז אנחנו חושבים על מה. אני רוצה לראות איך, איך בעצם הבודהיזם חוזר לי, איך הרגש... אני מיישמת את אוקיי, זה לבעיות היום יום. אוקיי, מבין. אז שני דברים. דבר ראשון, הרגש הזה הוא ריק כשלעצמו. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, כואב לך? אתה אומר, אתה מתייחס, אתה אומר, מזכיר לעצמך? אני מזכיר לעצמי שהכאב, שהכאב הוא... הוא לא קיים כשלעצמו. אוקיי. למשל, הוא תלוי בזה שיש לי רגל, נכון? לא, הוא דיברה על רגשי. דיברתי על רגשי, כן. שיש לך קשר, כוונה לא עשיתי בזה. שיש לך קשר לבני אדם. עכשיו, בדיוק, זה מה שהייתי אומרת, זה ממש נכון. אמרנו שכאבים, סבל פיזי נובע מזה שיש לנו גוף, וסבל נפשי קובע מזה שיש לנו קשרים. קשרים. יש לנו קשרים. נכון? זאת אומרת, אם לא... יש לך כאב רבשי, כי מישהו שיקר לך עשה, נגיד, קשה לו, בסדר? או שהוא עשה לך משהו רע, לא חשוב. כן. תחליטי אחד מהשניים, שניהם. לא משנה, זה לא חשוב. זאת אומרת, הכאב הזה, בעצם, הסבל הזה, תלוי בזה שמישהו קשור אלייך. ואת מעריכה אותו. כי אם לא היית מעריכה אותו, זה לא היה כואב. זאת אומרת שהכאב הזה, הסבל הזה, הוא לא... עומד בפני עצמו, הוא תוצאה של הקשר ביניכם. אם לא היה קשר, לא היה סבל. אז זה המחיר של הקשר. אבל יש קשר. נכון. כאילו אתה לא רוצה להיות בנאדם. רגע, רגע, רגע, רגע. אז איך אתה ממשיך את זה? זאת אומרת, אני רוצה לראות איך אתה מיישם את זה. זה קצת קשה באופן מופשט. אז נגיד אני אדבר, בסדר, על עצמי כאילו, והבן שלי... עשה משהו שלא נראה לי בסדר, אוקיי? עכשיו, אני יכול להגיד... לא, זה כואב לך, בוא נגיד... כן, כן, כן, כן, אני סובל, אני סובל, כן. עכשיו... הוא התחתן עם קלפטר, בסדר? ואני לא מסתדר איתה, בסדר? אתה לא רחובה, סבל, נכון? סבל. עכשיו, עכשיו, ראשית כל אני צריך להבין ככה, הוא כנראה, כנראה חושב שהיא בחורה נחמדה, בטוח, אחרת הוא לא היה מתחתן איתה אולי, או שהוא חשב שהיא. זאת אומרת שהבחורה הזאת, הבחורה הזאת היא לא רעה. בשבילו. לא, לא. בשבילך כן. לא, לא, לא, לא, לא, לא. היא לא טובה ולא רעה. בכלל, אין לה אסנס. אין לה, היא ריקה. היא לא טובה ולא רעה. כמו שהוא נכון. נכון. כל כן, מדברים עכשיו על לאה. אוקיי. עכשיו, אז לא היא גורמת עושר ולי היא גורמת סבל, אבל זה לא היא. זה אנחנו. זה אני. כי עובדה שמישהו אחר מסוגל ליהנות ממנה. כן. זאת אומרת שזה לא היא. בסדר. כי היא ריקה. אוקיי, אבל ההתנהגות של מה ש... בוא נגיד, אוקיי, אז עשינו הפרדה. עשינו הפרדה שהיא ריקה. אבל ההתנהגות שלו פגעה בך. רגע, אוקיי. עכשיו יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, שזה באמת נכון. האם אנחנו בודקים בן אדם לפי המהות שלו או לפי ההתנהגות שלו? זו אה, אה, הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו כולנו יודעים להגיד לילדים, זה לא אתה, רק התנהגת לא יפה וזה. יש גם איזה ניסוי מאוד מאוד מעניין שבדיוק כתוב עליו בספר הזה, ש... מישהו בפרינסטון, ליד הבית ספר, ל... ל... לא משנה, עשו שם איזושהי בדיקה, מישהו יושב בכ... בכניסה לאיזשהו בית, כולו מקופל, נאנח כזה וזה, ואנשים עוברים על פניו, אומר, אוי, אוי, אוי, אוי, תעזרו לי, אוי, אוי, אוי, אוי תעזרו לי, ובדקו מי עזר ומי לא עזר. והיו כאלה שעזרו והיו כאלה שלא עזרו. ואז אתה אומר, סביר להניח שאלה שעזרו הם אנשים שהם טוב. טובים, ואנשים שלא עזרו לא הם, הם אנשים לא טובים. Okay. ואז עשו אותה בדיקה, אבל גם אמרו לאנשים, לקחו אותם בסיטואציה, לחצי אמרו שמתחילה הרצאה נורא חשובה ומאחרים, ולחצי אמרו שיש הרצאה נורא חשובה, אבל המרצה המ... המ... המ... מאחר, אז אין להם מה למהר. נהיה מתאם נהדר בין אלה שעצרו ועזרו לאיש, בין אלה שלא מיהרו. זאת אומרת, אנשים, הם, הם, הם לא עזרו לאיש, פשוט כי הם מיהרו. זאת אומרת, ברור, יש כזה שנורא מיהר ועדיין הוא עזר, אבל זה לא היה ממוצע. עכשיו, אם אנחנו אומרים, יש אנשים רעים ויש אנשים רעים, טובים, אז אנחנו מדברים על האסנס שלהם. אם אנחנו אומרים, יש אנשים שממהרים באותו רגע, ואנשים שלא ממהרים באותו רגע, אנחנו מדברים על ההתנהגויות. עכשיו, ההתנהגויות, הרבה יותר קל לראות בצורה ברורה שהן משתנות. כי האסנס, כי אנחנו אומרים על הבן אדם, הבן אדם הזה הוא בן אדם בלתי נסבל, אז זה הבן אדם. זהו. ההתנהגות, זה כבר הרבה יותר, הר... הרבה פחות, סופי אה, אה, אה, <ע finansly> ש... ל... ש... לבן אדם בצורה בלתי ניתנת לערעור. ל... ל... ל... אז אני יכול להגיד, אני יכול להגיד, הוא התחתן עם, עם קלפטר, כן? כמו שאמרתי קודם. או שאני יכול להגיד, בצורה הרבה יותר זה, הדבר הזה, הספציפי שהיא עשתה, לא מוצא חן כן בעיניי. זה כבר לגמרי משהו אחר. או שאני יכול לעשות משהו בנדון הזה, או שאני יכול להגיד, מה זה חשוב בכלל כל כך, איך אני מתייחס לפעולה הספציפית הזאתי, בזמן שהוא כל הזמן נהנה מלחיות איתה. אז זאת הדרך, אבל אנחנו צריכים להבין בדיוק, ראשית כל, למה אנחנו סובלים. דבר ראשון, אנחנו אומרים, אנחנו סובלים כי אי כזאתי, כי אי זאת אומרת, זה בעצם עושה סוג של ניתוח, כבר דיברנו על פעם אחת, על העניין הזה של הניתוח, אבל בעצם מה שעכשיו אתה אמרת, עשית סוג של דיאגנוזה. את זה קודם כל, הפכת אותה לאובייקט של לא מהות. כן. קודם כל. נכון. זאת אומרת, זו החלטה. כן. יכול להיות כן. שבמשך הזמן זה היה וזה יהפוך להיות טבעי, אבל בשלב הזה כן. שאתה סובל, סווה... כן. קודם, כן. קודם כל, כן. לא מה. כן. אחר כך הפרדת בין הבן אדם ובין הפעולה שלו. נכון. ואחר כך התייחסת לפעולה עצמה, אם אתה צריך להיפגע כן. ממנה או לא צריך כן. להיפגע ממנה. כן. עכשיו, אני מסכים שתהליך כל הזמן ישראל. כן, אבל עכשיו, בואו נחזור רגע לפעולה עצמה של המדיטציה. אם אני עכשיו נמצא במדיטציה, אני צריך לראות בדיוק, בדיוק, מה קורה לי. אם עולה לי, עולה לך כאב, כאב נפשי, אני צריך להתבונן בו. אם אני לא אתבונן בו, אני לא אבין אותו. אני לא צריך להדחיק אותו, כן, אני ב... צריך להתבונן בו. אוקיי. עכשיו, להתבונן בו, זה, יש לזה כמה אלמנטים. ראשית כל להתבונן בו מבחינה גופנית, יש לו אלמנט גופני. נכון, זה כואב, פיזי כל כך גוף. צ... בדיוק, אני צריך לראות איפה זה כואב, אני צריך לראות איך זה כואב, אני צריך לראות אם יש לו צבע, כי לפעמים יש לו צבע, אני צריך לראות האם הוא רצוף או, או, או בגלים. עצם ההתבוננות הזאתי, הופכת אותו לדבר לגמרי אחר. למה? רגע, אבל זה שוב פעם, זה התבוננות, כן. סוג של התבוננות מחקרית. כן. אתה מתראה, ככה או כן, ככה? כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אז בעצם אותה פעולה כמו שאתה עושה, לא באמת, רק כן. בצורה... כן, אבל יש לך הזדמנות פה הרבה יותר נוחה לעשות את זה. למה? כי כשאת לא במדיטציה... זה לא לך באמת. מה? כן. אתה מבלבל הכל ביחד, ואין לך זמן בשביל זה, ואתה לא יכול לראות באמת, אתה סתם... אתה רואה את ההיילייט כאילו, ועם זה אתה, אתה נסחף במדיטציה, יש לך הזדמנות באמת, באמת, באמת לראות את זה. אז פה שני דברים קורים. דבר ראשון, אם אני רואה את הכאב, ואני מצליח לראות בדיוק איך הוא בנוי, אני כבר לא מזוהה איתו. כי יש לי מי שמתבונן ויש את הכאב. הבעיה היא כשאני מזדהה עם הכאב, לא הכאב כשלעצמו, אלא שאני חושב שזה אני. אבל זה לא אני. אני, אם כבר יש פה מישהו, עוד מעט גם ממנו ניפטר, אבל זה זה שמתבונן. אז יש זה שמתבונן, ויש הכאב, והם שניים. ואם אני כבר מישהו, אז אני זה שמתבונן. אוקיי, אז יש פה כאב. מעניין. אבל... כואב, אבל פחות. <laughs> באמת. כי אני כבר מתבונן בו. כשאני מפרק אותו ואני מנתח אותו, למשל אני רואה שזה מתחיל ונגמר, מתחיל ונגמר, המון פעמים כשאני ממש ממש מתבונן בו, הוא פשוט נעלם. למה? בין היתר כי הוא מפוברק, הוא פבריקטד, הוא מורכב מכל מיני דברים, כשאני מצליח לראות באמת שהוא מורכב מכל מיני דברים, הוא מאבד את האסנס שלו. חוזר לחלקים שלו. כן. והחלקים שלו הם לא כאב. כמו שהוא אומר שהבודה מורכב מחלקים שהם לא בודה, הכאב מורכב מחלקים שהם לא כאב. כולם ביחד, בלי שאנחנו רואים את ההבחנה, הם כאב. אבל זה כמו שאמרתי לכם, סיפרתי לכם, את, כאילו את המשל, שיש לך חבל שמורכב משני גדילים, אחד לבן, אחד אדום, ומרחוק אתה רואה חבל ורוד. אתה מתקרב קרוב, אתה רואה שאין שם בכלל ורוד. יש שם לבן ויש אדום, והם שזורים אחד בשני, זה הכל. ואותו דבר, כל הדברים האלה. כשאתה מתבונן טוב במה שקורה אצלך, אתה רואה שזה לא כל כך, לא? המפחיד כאילו, זה כאילו הדבר הלא ברור הזה, המ... המ... שמתחוללת אצלנו. אם אנחנו מצליחים, ראשית כל ברגע שאנחנו מתבוננים, האנרגיה שקודם הייתה בכאב הזה, היא באיזושהי צורה הופכת להתבוננות. וההתבוננות שואבת את האנרגיה כאילו מהכאב, והכאב עצמו נהיה אובייקט להתבוננות. וכאובייקט להתבוננות הוא לא כואב כל כך. אז זה עונה לך פחות או יותר, שם. אבל זה חשוב להבין שכל זה תלוי בזה, באיזשהו מקום שאנחנו מבינים שהוא ריק, זאת אומרת שהוא מורכב מחלקים, אבל מעבר לחלקים אין כלום. כמו שאמרנו על הבן אדם, שהוא מורכב מחלקים, נגיד מגוף ונפש, אבל חוץ מהגוף והנפש אין כלום. זאת אומרת, זה לא שחוץ מהגוף והנפש... יש עוד איזה איש קטן שיושב במוח ומכוון את העניינים ולוחץ על הכפתורים ומושך במנופים וזה אין. זה... אין. אבל עוד לא הגענו ל"ענני". אבל... לא, "ענני" זה עוד פעם דבר, לא? טוב, בטח. אבל זה יותר קשה לקבל... מקומם אותנו לחשוב על זה בכלל. אז נסיים. מה השארתי? יש עוד... שש דקות. בדיוק. אז אני... סיפור, בסדר? Yeah. הוא... יש פה סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור על בודה ומרה. אמרנו שמרה yeah, זה, זה... Yeah. זה... Yeah. כאילו השטן. Yeah. יום אחד yeah. היה בודה במערה שלו, ואננדה, שהיה עוזרו של הבודה, עמד בחוץ ליד הפתח, פתאום ראה אננדה את מרה מתקרב. אננדה היה מופתע ולא מרוצה, וקיווה שמרה ילך לו לכל הרוחות, אבל מרה נתגש הישר אל אננדה וביקש אותו להודיע לבודה שהוא בא לבקר. עננדה אמר, מדוע זה באת הנה? האם אתה לא זוכר איך הביס אותך הבודה אז תחת עץ הבודי? אינך ויש לבוא הנה? לך מכאן. הבודה לא יפגוש אותך, אתה רע, אתה אויבו. דרך אגב, לסטיבן בת שכתב את הספר בודיזם ללא אמונות, יש גם ספר שנקרא Meetings with Mara. ובספר, זאת אומרת, בכתבים, אמרה, הרי בודה הגיע להערה. אם הוא הגיע להארה אז מרה לא צריך להגיע אליו יותר, אבל לא, מרה כן עוד היה מגיע אליו מפעם לפעם. היה בא ו... לנסות אותו. מה? לנסות אותו. כן, זאת אומרת שהוא כאילו עוד לא הגיע להארה, אבל לא, זה לא ככה, <אז> אלא הוא הגיע להארה <אז> כזאתי, אבל עדיין נשארו לו אה, אה, אה, איזשהו אימפרינטס מהעבר. נשארו לו. כשהוא מת זה הכל עבר, אבל עד אז עוד היה לו. טוב, למראה יש גוף או שהוא רק אשליה? תחליט לבד. אם העוזר שלו עוצר אותו בדרך, אז מה זה אומר? שיש לו גוף. זה מיתולוגיה. כן, נורא. אבל גם ארנדה הוא לא היה בן לגמרי. כן. ענך מתבייש לבוא הנה, לך מפה, הבודה לא יפגוש אותך, אתה רע, אתה אויב. כששמע זאת מראה לא חדל לצחוק. האם אמרת כי המורה סיפר לך שיש לו אויבים? דברים אלה הביכו מאוד את אננדה. הוא ידע שהמורה שלו לא סיפר לו על שום אויב. אננדה ידע שהוא הובס, ונאלץ להיכנס פנימה ולהודיע על ביקורו של מארה. אננדה קיווה שאבודה יאמר צא אליו ואמור לו שאינני כאן, תגיד לו שאני בפגישה. אבל אבודה היה נרגש מאוד כששמע שמרה, ידידו הוותיק, כל כך בא לבקר אותו. <laughs> האומנם הוא באמת כאן, אמר אבודה, ויצא בעצמו לקבל את פניו של מארה. אננדה חש מצוקה רבה. הבודה ניגש ישר אל מערה, יחווה כי דע אסף ידי האורח אל ידיו בחמימות הרבה ביותר ואמר שלום, מה שלומך? איך עובר עליך הזמן האחרון? האם הכל בסדר? <laughs> מערה לא אמר דבר. הבודה הוביל, הוביל אותו אל תוך המערה, סידר לו מקום לשבת והורה לאננדה להכין לשניהם תה צמחים. בשמחה הכין תה למורי אפילו מאה פעמים ביום, אבל אינני שמח להכין תה למערה, חשב עלנדה לעצמו. אבל מכיוון שכך הורה לו המורה, יכול היה לסרב, עננדה יצא אם כן להכין תה צמחים לבודה או לרוחו המפוקפק, ובתוך כדי כך ניסה להאזין לשיחתם. עבודה חזר והתעניין בחום. איך עבר אליך הזמן? האם שלומך טוב? מרא השיב, שלומי לא טוב כלל וכלל. עייבתי להיות מרא, אני רוצה להיות משהו אחר. עננדה <laughs> חשש מאוד, מרא אמר, זה לא כל כך קל להיות מרא. כשאתה פותח את הפה, אתה צריך לדבר בחידות. כשאתה עושה משהו אתה צריך לעשות אותו בעורמה ולהיראות מרושע. עייפתי מכל זה, ויותר מכל קשה לי לשאת את תלמידיי. עכשיו הם מדברים על צדק חברתי, שלום, שוויון, חירות, חוסר דואליות, חוסר אלימות, קץ, קץ הנפשי בזאת. אני חושב שעדיף למסור את כולם לידיך. ברצוני להיות משהו אחר. אננדה התחלחל למחשבה שמורו, אגודה, עשוי לקחת את תפקיד האחר. מרא יהיה אבודה ואבודה יהיה מרא, זה הציב אותו מאוד. אבודה האזין בתשומת לב מרובה ונמלחם לה, ולבסוף אמר בקול שקט. אתה חושב שזה קל להיות אבודה? <laughs> אינך יודע מתי מדי שלי מעוללים לי. הם שמים בפי מילים שמעולם לא אמרתי. הם מעצבים מקדשים צעקניים ומציבים על מזבחות פסלים בדמותי כדי לזכות בבננות, בתפוזים ובאורז מתוק למען עצמם בלבד. הם אורזים אותי ואת תורתי באריזה נאה כך שתהיה לפריט מסחרי. <laughs> מה רע, אם רק ידעת איך זה באמת להיות בודה, אני בטוח שלא היית רוצה להיות כזה. <laughs> ומיד לאחר מכן ציטט הבודה פסוק ארוך שסיכם את תוכן השיחה. אז אני רק אקרא את זה ואת זה אנסה בפעם הבאה. מכיוון שאין השגה בעולם אור, הבודי סטפא, הנסמך על צלילות הדת וההבנה אינו נתקל במכשולים. בהיעדר ערפולי הדעת אינו פוחד, הוא גובר על השגיונות ומשיג נרוונה מושלמת. כל הבודות, בעבר, בעובה ובעתיד, כולם התעוררו, הודות להבנה המושלמת שאין נעלה ממנה, והגיעו להערה מלאה, קטמה ונכוחה, ונכוחה. אז... נשמע אבל שאגודה סבל. לפי הסיפור, כן. כן. תראי, הבודה, אגודה, דרך אגב, גם לפי הזה, היה לו לא מקרים, יותר. היה לו לא מקרה ראשית כל, היה <תרגש> לו לא בן דוד שרצה לקחת את מקומו וזה, והיה פעם מקרה שאיזה נזיר היה חולה והוא בא והוא גילה שהם לא טיפלו בו כמו שצריך והוא נורא התרגז, הוא הלך ליער וישב שם לבד ובאו אליו וניסו לפייס אותו וזה, זה לא, היה לו, לא... <תרגש> היה <תרגש> בעיות זה כמו שעדיילה למה אומר, מה אתם חושבים שאני כזה טוב? אתמול היה לי זבוב עליי ועשיתי לו ככה! כאילו אני לא, קדוש. כן. אז... הנזירה באמת שהייתה אחרונה עכשיו, אז אמרה על למה. היא אמרה ש... תקשיב שהוא נחמד, הוא באמת נחמד, אבל יש לו קטעים, הוא נורא נוזף בנזירים, אז... אבל היא אומרת, הוא נוזף בהם, אבל רואים שהוא אוהב אותם. כן, כשאנחנו היינו פעם, הוא דיבר ממש בכאב לב על זה שיש אנשים שנכנסים למנזרים רק בשבילו לעבוד. לא לומדים. הם לא לומדים. פעם בספסים את הסרט והוא ממש דיבר על זה ב... הוא כעס עליהם נורא, אבל מתוך אהבה, אני אוהבת גם על הראשי מזערים. כי גם שם זה קצת כיבור בישיבות, אתם יודעים, כמה שיש יותר לזירים. מקבלים תרומות. המקדש יותר גדול, אתה מקבל יותר תרומות. תלמידי שירה. כן, אנשים לא יודעים מה... לא רוצה שזה... מה הנזרים עושים. זה שאו שישבו ללמוד או שילכו לחיות בחיים, בקיצור, גם להיות דלילה מזה לא פשוט. ואני אומרת, כשהוא אמר על מה שעושים מהדמות שלו, היינו בבורמה, ובבורמה הם מאוד בודהיסטים, זו מדינה בודהיסטית מאוד מאוד, אבל בצורה מאוד... אני אגיד איזה, פש, פשטנית. אז, אז הם שמים, מדביקים על הפנים של הפסלים אה, כאילו דפים של זהב, אל, דקיקים, עלים של זהב. עלים של זהב, דקיקים קטנים, כולם באים עם זה ומדביקים. עכשיו, אתה בא למקום שמאוד פופולרי, אז כבר לא רואים את הפנים בכלל. כן. אין, זה, זה מזעזע. כאילו, כי יש לו פנים, ויש לו הבעה, ופסלים הם, הם, הם יש בהם משהו בפסלים האלו. אני... זה בסדר, פעם בשנה מקלפים את זה. כן, אבל זה כאילו, זה לא, כבודו ש... לא רוצה שזה יהיה ככה, אני אבל זה התכונה שלי, אני חושבת שבהודו גם, כל המערות, אם לא היו האנגלים, כל המערות המפוסלות שאנחנו, כאבת מהן, כן? הכל היה, אנשים היו פשוט מתיישבים שם כמו בתים. ואז מציינים, צובים את זה, מסיידים את זה, וואו. צובים את זה. מציינים. ועלי פשוט... פשוט סגרו את זה ושמרו על זה של עשו מסוג... פשוט עבודה מטרפת. זה פשוט מרגים את כל השימור הארכיאולוגי. ופשוט אי...